Nii, Elving, pan asjad kokku, lähed kartsa. Mis asja, mille eest na? Mida na? Sa oled üleistunud, sinust on vaja teemonid välja ajada. Ja ja, pigem rabeled sa ise, nagu üleistunud sek oma teemonite paranoiade küüsis. Vaata ennast, sa oled ise oma aelete sepp ja ka sind hullutab aastate püünis. Sek tuleb ja läheb. Aga sina tulid ning mädanet kuhalvatud parallüüsis Elu vangla, apparadi külge liidetud neeruhaige füüsis Väljas poolt arastatus samal liht tõõlisega Puhel järjekurras, Võrdsena seisab mu selja taga elusisustatud sisustatud nikkumise, lakkumise, sittumise ja söömisega Aga sa tõnd pead end eri liigiks, teristu ristu välja teenitud Kui nagu iga teine see riigis sa saad diskrimineeritud Ja, sul tegusteeritud see alandus kus sa õiguste peale nurineeritud Kuid kes on süüdit, elu väljas poolt müürib Poosokoodeks järgi regule Sest väljas pool müüri asuvad su pagunid väljas pool piirkonda Ja välja lülitatud Sa ei saa kasutada legaalset vägivalda, Sul pole õigust dissidente kard lukustada Sa ei saa olla jumal kes saatuseid valvab Sest väljas pool müüri sul pole õigust päeva vaigust kustutada Ahe teba õiglus, parakuse on su elupale Siin on su edu valem Määrata saatuslike käige kellegi teise elu males Kuid... Sellinese elu, see on küüniline vale, sest enesest teostus teostub müüride vahel. Sellinese elu, see on küüniline vale, sest enesest teostus teostub müüride vahel. Sellinese elu, see on küüniline vale, sest enesest teostus teostub müüride vahel. elu, see on küüniline vale, sest enesest teostus teostub müüride vahel, ja sellest on saantki sulle müüride ahel.